Подалі від шаленої юрми. Томас Гарді. Переклад Де Труценко. Розділ 16. Всіх святих і всіх покійних. Одного буднього дня вранці в Старій Церкві Всіх Святих у маленькому казарменому містечку, про яке мовилося вище, невеличкий гурт парафіян, переважно жінок і дівчат, що зібралися перед самісінькою казальницею, підвівся з колін після закінчення відправи. Проповіді того дня не було. Вони вже збиралися розходитися, аж увагу їхню привернули гучні молодоцькуваті кроки. До звуку тих кроків долучався ще якийсь незвичайний для церкви звук пряскання острогів. Усі обернулися до головного приходу. Молодий вояк у червоній формі, кавалериста з трьома нашивками сержанта на рукаві йшов до вівтаря, намагаючись не виказати свого збентеження.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 Щоки його трохи зашарілися, коли він проходив під спрямованими на нього праворуч і ліворуч допитливими поглядами, та піднявшись на підвищення, він не збавив ходу і зупинився тільки біля самого вівтаря. Хвилини зодві він стояв там сам самісінький, аж ось священник побачив його і пройшов з ним уголоб вівтаря. Вони про щось поговорили пошепки, потім священник поманив паламаря, який своєю чергою погукав пошепки якусь літню жінку, певна дружину, і вона теж підійшла до вівтаря. «Це весілля, весілля!» – зашепотіли, пожвавившись парафіянки. «Давайте залишимося!» Більшість знову сіла. Ззаду почувся якийсь гамір і скрегіт, і хтось із молоді обернувся. Із західної стіни вежі з внутрішнього боку висунувся грибок з фігуркою, під якою висів маленький дзвін. Дверцята були відчинені, і усі побачили, як фігурка вискочила, двічі вдарила у дзвін і знову сховалася а удари полинули по всій церкві. Великий дзвін вибив пів на дванадцяту. — Де ж наречена? — питали одна одну парафіянки. Сержант непорушно стояв поміж камінних колон, спиною до парафіян, обернувшись на північний схід. Минали хвилини, ніхто не з'являвся. Всі немовби замерли в очікуванні. І тиша ставала дедалі відчутніша. Знову пролунав залісний скрегіт, вискочила фігурка, вибила три чверті та зникла. «Дивно все ж таки, де це наречена?» – голосно прошепотів хтось. Нудне очікування незабаром стало прориватися в гучному покашлюванні і човгані ногами. Нарешті хтось захихотів. Але сержант навіть не поврухнувся. Він стояв лицем на південний схід, прямий, як колона, з шапкою в руках. Хвилина минала по хвилині. Нервове напруження серед жінок стало слабшати. Смішки і хихикання лунали дедалі частіше. Потім раптом запала мертва тиша. Всі завмерли в очікуванні розв'язки. Багатьом, певне, траплялося спостерігати, як швидко летить час, коли годинник вибиває кожну чверть. Потім почулися глухі віддалені удари дзвону. Цей годинник на вежі вибив 12-ту. Жінки були проголомшені, і тепер уже ніхто не сміявся. Священник пройшов у ризницю, і Паламар зник. Сержант ще стояв, не обертаючись. Жінки, які зібралися в церкві, хотіли побачити його обличчя, і він, мабуть, усідомлював це. Нарешті він повернувся і рішуче попрямував до виходу, стиснувши губи. Ні на кого не дивлячись, ніби ж не їх усіх. Двоє згорблених, беззубих старих жебраків переглянулися і хахикнули йому вслід. По суті, цілком необразливо. Але цей старечий сміх у стінах церкви пролунав якось зловісно. Вийшовши з церкви, сержант перетнув майдани і на півдорозі зустрівся з молоденькою жінкою. З їх схвильованого обличчя було видно, що вона страшенно розгублена – та побачивши сержанта, вона зупинилася, як укопана, і немов помертвіла від жаху. «Так», – сказав він, насилу стримуючи гнів, і глянув її вічі. «О, Френку, я помилилася! Я думала, церква всіх святих – це та, що зі шпилем, і я була біля входу рівно пів на дванадцяту, як ти сказав. Я чекала до за чверть дванадцята, а тоді вже запитала, дізналася, що це церква всіх покійних. Ну, я зовсім злякалася, але не дуже, бо подумала, що можна ж і завтра». «Дурепо! Виставити мене таким йолопом! Та що з тобою говорити?» «То, значить, завтра, Френку?» – розгублено запитала вона. «Завтра?» – він грубо зарготав її в обличчя. «Ні, вистачить з мене такого задоволення надовго. Можеш бути впевнена». «Але як же так?» – жалібно пробелькотіла вона тремтячим голосом. «Що ж я такого страшного зробила? Ну, помилилася». «Ну скажи, любий Френку, коли ж це буде?» «Коли? А Бог його знає!» Глузливо кинув він і, повернувшись, швидко пішов геть.